Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui parlem de l'evolució de l'estat dels boscos tianencs després de la nevada del 8 de març i les mesures que s'estan endegant per millorar aquesta situació. Tot seguit repassem aquesta i altres notícies en titulars. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ja ha aprovat la partida econòmica extraordinària que va anunciar que tiraria endavant per fer front a les despeses que generin a motiu del temporal de neu del passat 8 de març. La partida s'eleva a 10.000 euros. Sí. Amb la intenció de potenciar la vida associativa de la vila, la regidoria de Cultura i la comissió del cicle festiu del Consell d'Aquestarià ja estan preparant la tercera fira d'entitats dins els actes de la Festa Major de Sant Antoni. L'Institut de l'Essa de Montgat acull aquest dimarts un debat col·loqui sobre la convivència i la resolució de conflictes, després de la polèmica generada al centre a partit que la direcció manifestés la seva voluntat dins de la càmaras de videovigilància a l'interior de l'Institut. I acabem amb esports perquè el futbol sala a la conreria està a un pas de proclamar-se matemàticament campió de lliga de grup tercer de segona divisió territorial. En el seu últim enfrontament va guanyar el coet de la classificació el Morera per un contundent marcador d'11 gols a 2. Radio Tiana, les notícies del migdia. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ja ha aprovat la partida econòmica extraordinària que va anunciar que tiraria endavant per fer front a les despeses que generin amb motiu del temporal de neu del passat 8 de març. La partida s'eleva a 10.000 euros que corresponien al romanent líquid de tresoreria i que s'han incorporat al pressupost d'aquest any. La directora del Consorci, Cinta Pérez, ha explicat que la voluntat de l'entitat és contractar en els pròxims dies una empresa especialitzada per aconseguir que els boscos del parc estiguin totalment nets de branques caigudes i arbres escapçats, abans que s'iniciï el període del risc d'incendi forestal el pròxim 15 de juny. Aquests diners els podem fer servir per contractar empreses especialitzades en fer-ho, perquè és que el, que estic el que estem veient és que només amb els mitjans propis, amb la gent de la colla de del parc, doncs no arribàvem a, a deixar net no tots els boscos, en el sentit que, el que hem comentat sempre, oi? que són privats i que per tant també tenen una responsabilitat els seus privats, però sí allà fins on podíem arribar. D'altra banda, la Diputació de Barcelona està tramitant amb la Generalitat una subvenció per endegar un pla d'ocupació de neteja de boscos en els parcs que gestiona. Aquest ajut suposaria que els costos d'aquest pla d'ocupació se s'esufragarien entre tots els organismes. En total es proveu l'actuació de 8 colles que permetin adequar més de 500 quilòmetres de pistes que es consideren estratègiques en qüestió de prevenció d'incendis. A més, l'Ajuntament de Tiana també ha sol·licitat a la Generalitat a través del Consell Comarcal del Maresme una subvenció per la realització d'un altre pla d'ocupació que li permeti fer front a la neteja dels boscos tianencs amb més efectivitat. En aquest context, mentre que el Consorci del Parc de la Serralada de Marina encara no ha fet una avaluació dels anys, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral calcula que 8 hectàrees han resultat afectades en els terrenys del parc que formen part del nostre municipi. Després de la nevada i fins a dia d'avui, els treballs del Consorci del Parc de la Serralada de Marina s'han centrat en la neteja de les vies principals de comunicació i a la retirada i triturada duració del brancatge del sol per evitar que actuï de combustible en cas d'incendi segons la directora del consorci encara queda feina per fer però no s'ha de despertar l'alarma perquè confien que es podrà començar la campanya d'estiu amb un estat òptim dels boscos tot i així Pérez també recorda que el risc d'incendi a la nostra zona és alt i cal tenir-ho present cal estar sempre amb totes les alertes perquè estem en una zona, que ja ho sabem tots, que és una zona d'alt risc, però des del parc tenim un dispositiu que despleguem el 17 de maig, en el que eh, està molt vigilat tot i tenim la, la capacitat, sobretot, de l'avís, molt en primera instància, tant a bombers com la, amb la participació dels nostres cotxes de primera intervenció, que fa que, per sort, de seguida que hagi el, el més mínim indici d'una columna de fum pugui ser atrap atrapat de seguida i que no es transformi en un incendi. D'altra banda, la Generalitat ja ha aprovat les subvencions extraordinàries pels propietaris de terrenys forestals privats afectats pel temporal de neu. Els ajuts es destinaran a tallar la vegetació afectada i tractar les restes vegetals generades. El període de sol·licitud finalitza el pròxim 30 d'abril. Aquesta convocatòria és especialment important si tenim en compte que la major part dels boscos del parc de la Serralata de Marina són de propietat privada. I no deixem de parlar del Consorci del Parc de la Serralada de Marina perquè han decat unes obres de condicionament d'un magatzem i d'un espai de tallers a la Casa de les Monges, a la Conreria. Aquesta és la seu del Consorci del Parc, que funciona com a centre de gestió. Sentim la directora del Consorci, Cinta Pérez. Bàsicament és per poder tenir uns espais de... dignes per la brigada de manteniment, per poder tenir totes les eines ben recollides, ben classificades i organitzades i també tenim un petit despatx que nosaltres li diem el despatx del biòleg eh, de manera col·loquial perquè el que volem és tenir un petit, que us diria, aula, laboratori o petita zona on, on tenim doncs, eh, diferents elements de la feina del, del que el, del biòleg. L'edifici de la Casa de les Monges és propietat de la Cartoixa de Montalegre, però va ser cedit en ús a la Fundació Pere Terrés. Aquesta entitat, alhora, va signar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, que permet disposar de les dependències de l'antiga Casa de les Monges com a centre de gestió del parc. Ara, la Fundació ha cedit al Consorci un espai restant que antigament ocupava la bugaderia. Amb els treballs, l'espai es redistribuirà per acollir magatzems i tallers de manteniments. I, entre d'altres, s'hi construirà també una rampa d'accés als nous recintes. En dóna més detalls Cinda Pérez. Vam signar un conveni amb ells de sessió d'aquests últims espais i llavors les obres bàsicament no s'està no, no tocant pràcticament més que fer les portes una mica més grans perquè puguin entrar amb facilitat amb maquinària, amb, amb, amb eines diguéssim, més que amb maquinàries amb eines, la, la brigada de manteniment, i obrir una porta tipus garatge diguéssim, per la qual poder descarregar les, les diferents eines el diferent material que han de portar amunt i a la colla de manteniment. Amb les obres d'adequació i reformes pretén solucionar el deute pendent que el Consorci tenia sobretot pel que fa a la disponibilitat d'unes instal·lacions per la brigada del parc i el material que utilitzen. Les obres s'han adjudicat a l'empresa construccions i canalitzacions Barcelona. Tenen una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de 45.000 euros que estan finançats pel propi consorci. Radio Tiana, les notícies del mitjà. Amb la intenció de potenciar la vida associativa de la vila, la Regidoria de Cultura i la Comissió de Cicle Festiu del Consell d'Aquestarià ja estan preparant la tercera Fira d'Entitats dins dels actes de la Festa Major de Sant Antoni. Aquesta trobada tindrà lloc el proper dissabte 12 de juny. Tot i que encara es troba en fase embrionària, pretén convertir-se en un èxit de participació amb la presència de diverses entitats tianenques. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, ha explicat quina és la intenció de la Fira d'Entitats. El és seguir possibilitant que les que les entitats es coneixen entre elles, però la, la gent del poble també vegi quines diverses activitats eh, desenvolupen. Les, en... Quan diem entitats, evidentment estem parlant d'associacions i, i grups sense ànim de lucre, bàsicament del món cultural, en el cas nostre, però de totes maneres oberts a entitat d'àmbit esportiu. I per tant, aquesta coneixença mútua entre elles i de cara al poble creiem que és fructífera. La L'any de la fira va reunir més d'una vintena d'entitats de Tiana. El parc del camp de futbol vell va ser l'aparador dels projectes i les experiències de les entitats del poble, considerades un dels principals actius de la societat de qualsevol municipi. Activitats que juguen un paper fonamental durant tot l'any i que són possibles únicament gràcies a la col·laboració desinteressada de molts veïns i veïnes. En aquest context, la fira d'entitats vol servir com a punt de trobada, d'intercanvi i difusió del moviment associatiu de Tiana. Totes aquelles entitats interessades en participar en aquesta fira ja es poden posar en contacte amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament per explicar quin tipus de mostra o activitat per atén a portar a terme durant la jornada del 12 de juny. Poden fer-ho a través del correu cultura.tiana.diva.cat. L'Institut de l'Estat de Montgat acull aquest dimarts un debat col·loqui sobre la convivència i la resolució de conflictes després de la polèmica generada al centre a partir que la direcció manifestés la seva voluntat d'instal·lar càmeres de videovigilància a l'interior de l'Institut. I és que, després de diversos furs i pintades a les parets de dins i fora del centre, la direcció va plantejar la possibilitat d'instal·lar aquests dispositius a les entrades i als passadissos per poder identificar-ne els autors. La proposta de posar aquestes càmeres a l'interior del recinte, però no va ser ben rebuda per alguns dels alumnes investigadors pares que es plantegen on comença el límit entre el dret a la intimitat i la seguretat. Per aquest motiu, finalment es van instal·lar a l'Institut un total de 4 càmeres, però només a les entrades superior i inferior de l'edifici per controlar l'activitat de fora del centre, sobretot quan és buit. En aquest context, l'Associació de Mares i Pares de l'Institut de la Sà va encarregar una empresa externa un estudi per esbrinar quina és l'opinió de docents, alumnes i pares sobre aquesta qüestió, a través de prop de 70 enquestes als col·lectius implicats. El resultat es donarà a conèixer en l'acte d'aquest dimarts, a fi que es doni el tret de sortida al debat. Joan Carles Fernández és el secretari de l'Àmpat de l'Institut de l'Assa de Montgat. Que si vam pensar que era una bona oportunitat per donar la volta al tema i aprofundir i generar un cert debat intern en el, en el centre sobre la convivència i la resolució de, de conflictes. Eh? El que esperem és una, una bona participació per part dels de diferents estaments del centre ja Per això, per parlar, no? parlar entre tots, escoltar-nos i intentar doncs, eh, generar no? aquest ambient eh, i aquesta manera diferent de, de resoldre els conflictes. No? Com a mínim, poder posar sobre la taula i, i que tothom s'escolti i pugui dir la seva. Les enquestes realitzades pretenen copsar fins a quin punt els col·lectius implicats estan preocupats per la seguretat, quin és el grau de coneixement que tenen sobre el tema i si consideren que les mesures disciplinàries que es proposen són les adequades. A partir del debat d'aquest dimarts, s'espera que se n'extreïn conclusions que es puguin canalitzar línies de treball futures. La moderadora del debat serà una psicòloga experta en resolució de conflictes, membre de l'empresa externa que ha realitzat les enquestes i ha estudiat el cas. El debat col·loqui començarà a partir de les 6 de la tarda al mateix Institut de l'Assa de Mongat. La informació local a Ràdio Tiana. Amb l'objectiu de recaptar fons per Haití, Creu Roja Mongatiana ha organitzat pel pròxim 29 de maig un concert solidari. Es tracta també de donar continuïtat a la jornada solidària que va acollir Tiana el passat 14 de març i en la qual Creu Roja Mongatiana hi va participar activament. Roman Barragan és el president de l'entitat. Col·laborar amb un granet de, de sorra no, per aquesta gent que en aquests moments està força necessitat al poble d'Aití. No? i nosaltres, pues, com va ja, ja se'n va fer a Tiana, nosaltres aquí a Montgat també ara volíem fer pues, un acte solidari recaptar el que puguem, no? I, i a veure si, si ve gent. Això és la nostra idea, no? Que vingui a la nació impossible. Aquesta és la quarta edició del concert solidari que un cop a l'any organitza Creu Roja Mongatiana. A les edicions anteriors, els concerts s'havien centrat en grups de música clàssica i cant coral, però des de l'any passat es va apostar per donar un gir al concert. Aquesta és la quarta edició del concert solidari que un cop a l'any organitza Creu Roja Mongatiana. A les edicions anteriors, s'havien centrat en grups de música clàssica i cant coral, però des de l'any passat es va apostar per donar un gir al concert. Aquest any anirà a càrrec de Mel Ceme, que ja va actuar precisament en el marc de la jornada solidària del març a Tiana. Per accedir al concert s'haurà d'abonar a l'entrada un donatiu de 5 euros que inclou una copa de cava i pastís. Tindrà lloc a la sala a Poques Alts de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat el pròxim 29 de maig. La Societat Recreativa Als Nou Pins ha comiatat la seva gira per Catalunya amb el mètode Grolholm de la millor manera possible. I és que l'entitat s'ha proclamat guanyadora del 38è concurs de teatre amateur Premi Vila d'Arenys de Mar. A més, el director de la companyia, Isidre Mestres, s'ha fet amb els primers premis per la direcció i pel seu paper com a actor principal. Aquesta obra ha portat a l'entitat a actuar a 25 teatres i sales del territori i ha guanyat 3 dels 4 concursos als quals s'han presentat. Malgrat aquesta notable trajectòria, l'entitat mira ara endavant i ho fa amb les representacions ja programades de l'Òscar, també una nova obra que prepara per novembre i amb la mirada posada en la celebració dels seus 25 anys l'any vinent. Sentim el director de la Societat Recreativa Als Nou Pins, Isidre Mestres. L'avantatge que tenim és que ja n'estem preparant una altra, però si no, la veritat és que seria bastant dur perquè ens havíem acostumat no, a aquests assajos d'una obra que ja de l'assaig també i, i aquesta rutina de, de diumenge sí, pràcticament, diumenge no, anar por ahí doncs serà dur, serà dur però clar, la veritat és que també per un grup que no ho havia fet mai, també ens descansarem i ja dic, a dir que més a més ens hem de plantejar els 25 anys dels Nou Pins que això sí que ens portarà molta feina i la veritat és que necessitarem tot el temps del món. La societat recreativa als Nou Pins va representar per primera vegada el mètode Grohl-Jomatiana l'any 2007. Després de la ressaca de l'obra que els ha portat a visitar nombrosos municipis, no aposten de la mateixa manera per l'Òscar, entre altres coses perquè el nombre de persones que s'han de mobilitzar per les representacions és superior i no sempre és fàcil. Tot i això tenen algunes actuacions previstes. La pròxima cita és a Montcada el 30 d'abril. El 16 de maig passaran per la cinquena mostra de Teatre amateur de Montgat, el juliol el tornaran a 4 i després de les vacances d'estiu a Mataró. Tot i això, el Mètode Grolhom s'ha comiatat de la seva gira, però el veritable debut definitiu serà Tiana en una obra on s'exposarà el recorregut d'aquesta funció. Encara, però no se n'ha fixat la data. Radio Tiana, Notícies, Esports. El futbolsal a la conneria està a un pas de proclamar-se matemàticament campió de lliga del grup tercer de segona divisió territorial. En el seu últim enfrontament va guanyar el Coe de la classificació, el Morera, per un contundent marcador d'11 gols a 2. Des que als 6 minuts arribés l'1 a 0, els tianencs van demostrar una superioritat que es va evidenciar encara més amb els gols, un rere l'altre, fins a arribar al 9 a 0 en el marcador a la mitja part. Amb el partit ja sentenciat, els tianencs van abaixar el ritme sense necessitat ja de buscar el gol a la segona part. La victòria dels homes de Daniel Bravó pren encara més volum després de la derrota de la penya Johan davant del Canyamars. En la pròxima cita esportiva, el futbol Salà a la Conreria podria assegurir el que és proclamar-se guanyador de Lliga per segon any consecutiu, ja que si guanya l'Arenys Amunt aconsegueix matemàticament la victòria. El coordinador tècnic de l'equip, Antoni Bravó, considera que malgrat tenir la pràctica seguretat que es proclamaran vencedors, el futbol Salà a la Conreria no s'ha dormit en els últims enfrontaments. Portem dos partits que només anem amb un canvi i per qüestió de, de, de totes les baixes que, que, que tenim, les que ja arrosseguem des de principi i les que tenim últimament. i No només l'equip no s'ha relaxat, sinó al contrari. Crec que estem fent el millor futbol sala de tota la temporada. Bé, una prova, encara que siguem amb, amb equips de la part baixa de la classificació és que portem les últimes dues jornades, 25 gols a favor. El pròxim partit a casa de l'Arenys amunt no es presenta complicat. El rival ocupa la part baixa de la classificació i malgrat tenir un equip molt jove li falta gol. A la primera volta els dianencs es van fer amb el 4-0.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 Com us explicàvem fa un moment, la Societat Recreativa als Nou Pins s'ha proclamat guanyadora del 38 è de concurs de teatre amateur Premi Vila Arenys de Mar amb el mètode Grolhom. Amb aquesta representació, però, la companyia ha acomiadat aquesta funció. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el director de l'entitat, Isidre és Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs com heu rebut aquest premi? Home, doncs molt contents, perquè a més, de fet, teòricament és l'últim sopar de concurs que, que teníem previst i la veritat és que ens ha fet molta il·lusió tornar a guanyar i, i bueno, per tot el grup i tot plegat Mol molt molt contents molt contents i molt satisfets bé de fet més que premi, premis no? perquè fem un repàs a tots els guardons que us heu portat. sí, aquesta vegada ens hem endut el primer premi de grup i després ja m'hem portat el primer premi de direcció i el primer premi d'actor principal a part del premi que diuen ells de repartir, bueno, del de, de que seria la participació però bé, teòricament són tres premis però el més important és el de grup que és diguem-ne que ens hem presentat a quatre concursos i n'hem guanyat tres, vull dir que ja podem estar molt, molt contents. Uh -huh. I suposo que personalment doncs, també deu ser un orgull no? haver-te ha fet amb aquests guardons. Sí, el que passa que aquests premis, bueno, sí, sí, clar que et fan molta il·lusió, sobretot un dels que em fa molta il·lusió el de direcció, perquè vulguis que no eh, dirigir i protagonitzar l'obra és molt complicat i aleshores si t'ho reconeixen i representa que has fet la tasca bé doncs clar, encara et fa molta més il·lusió però el que sí que estic molt content és pel grup sobretot pels pel quatre que formem l'obra més les dues o tres persones que sempre ens han, ens han estat ajudant i venen els bolos i porten el calaix i tal clar, és un premi de, de reconeixement per tots la veritat és que estem molt contents hem, hem sigut uns afortunats ja només pel sol fet de, de que sigui la primera vegada que els nou pins surten de Tiana per anar a mostres i concurs que ens hagin agafat a quasi 25 llocs ja podem estar contents i si a part a més a més, guanyem, doncs encara, encara més. Ara però toca acomiadar-se, no?, del mètode Grolholm, almenys fora de Tiana. Sí, de moment ens acomiadarem del Grolholm perquè de fet l'Oscar, que és l última obra que vam fer el, aquest novembre, eh, ja l'estem portant també per fora, el que passa que només farem 4 o 5 representacions. Estem preparant una nova obra pel novembre, uh -huh. també per una possible mostra que es faci a Tiana, i després ja ens hem de plantejar un any, un any vista l'obra de l'altre novembre, la del 2011, perquè clar, fins no, fa 25 anys. El que sí que és cert és que ja ho avanço, que segurament el mètode Gronholm ja hem parlat amb l'Ajuntament per poder-lo fer eh, un divendres a la nit a la sala Albénis, que no afecti a cap acte del cap de setmana, una miqueta per mostrar no, el que serien tots els llocs on hem estat, eh, tots els cartells on hem, on hem sortit, ensenyar una miqueta als trofeus i, i els records que ens han donat, i donar-la per acabada. I poder convidar tothom a una copeta de cava per, per, per donar-la perfecta feta, ja. No sé si és difícil viure aquest comiat d'una obra que us ha reportat tants èxits com el mètode Grollhom. Home, Home l'avantatge que tenim és que ja n'estem preparant una altra, però si no, la veritat és que seria bastant dur perquè ens havíem acostumat no, a aquests assajos d'una obra que ja te l'assaps també bé i, i aquesta rutina de, de diumenge sí, pràcticament, diumenge no, anar por ahí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 i, i després ja tenim el 16 de maig que actuem a la mostra de Montgat el 10 de juliol actuem a quart eh, és un poblet que hi ha entre Girona i després tenim un altre bolo després de vacances a, a Mataró aleshores el que sigui estem preparant ja és la nova obra del novembre però no es puc avançar el títol perquè fa molt poquet que l'han acabat amb un teatre molt important de, de Barcelona i tal com està l'Esgai de moment no, no es puc avançar gaire cosa és una obra molt divertida on te surten molts personatges i la vida és que encara no us puc dir res Sí, més no, amb el mètode Grollhome, ja ho he estat treballant anys, fem una mica un repàs de la història que, que ha portat aquest mètode Grollhome. Sí, mira, nosaltres la estrenar el 2007 a, a Tiana, va ser la primera vegada que la vam fer eh, ja he explicat que com a tipus d'anècdota que va ser un regal que em vaig fer pels 40 anys quan la vaig anar a veure, vaig dir aquesta hora me l'haig de regalar i, i vaig apostar per dirigir-la també aleshores la vam, la vam presentar al grup, quan ja la teníem mitja embastada, el grup va donar el vistiplau, perquè, clar, som quatre personatges, i a més era una obra que estava a de fer a Barcelona i amb molt gran èxit, no?, va estar tres anys a, al poliorama. I no, no, el grup ens va donar el vistiplau, la vam veure correcta, i un cop acabada Tiana, doncs va sorgir la idea, com sempre, de portar-la a por ahí. Aleshores, què passa? Que sempre passa el mateix, i que sí, que sí, que sí, però, bueno, ningú es lluga i al final no passa res. Però aquesta vegada ben tenir la sort de que cap al mes de maig, més o menys, ens sembla que era, sí, el mes de maig vam anar a actuar amb una mostra que es fa a Pineda, a Pineda de Mar, una mostra de, de grups amateur, aleshores va ser portar-la allà i d'allà ens van començar a sortir totes les, totes les mostres i concursos que ens hem presentat, a pràcticament ens van anar agafant a totes. Quan va acabar la roda de l'any, va donar la casualitat que al novembre del 2008 a Tiana es feia un altre cop la, la mostra, i clar, en aquell moment nosaltres, com que teníem tantes, tants bolos del Gronholm, i dir, no, no, doncs, pues, escolta'm, la tornem a fer, i després d'un any, doncs, pues, encara ha anat més rodada, no? La vam tornar a fer al novembre del 2008, Al 2009 encara van sorgir més, més llocs per fer-la, fins ara que ja quedaven els últims, les últimes pinzellades que han sigut això, el, a Ripollet, el 14 de febrer, i ara ens el 28 de febrer, sí o sigui, que amb broma, amb broma portem aquests dos anys que escaig fent-la, no? El que sí que és cert, i, i això sí que ho he dit ja moltes vegades, els llocs que hem anat a actuar i que ens han entrevistat de la ràdio, d'altres llocs, i, i continu insistint, que el regala ens l'ha fet al Jordi Galzelan, perquè la veritat és que una obra de teatre tan ben parida i tan, tan ben ben feta i que puguis lluir-te tant com el mètode Gronholm, no n'hi no ha tanta. La veritat és que, una cosa que quatre personatges, amb la intensitat que estem els quatre, el ritme que porta, la, la, la, la vivacitat del llenguatge, la picardia que té, eh, els trossos que fa riure, fa riure molt, això, és un, això sí que va ser un premi, descobrir-la, perquè la veritat és que li han donat les gràcies amb ell, no? Uh -huh. i amb aquest horitzó pròxim d'aniversari de 25 anys no sé com la societat recreativa els nous Pins se'ls planteja doncs mira nosaltres el, de fet encara hem de tenir la gran reunió entre tots però sí que ja s'han barrejat diverses opcions les quals doncs una és la més, la més normal és que volem recuperar tota la gent que ha passat pels Nou Pins i el més segur o la història està tirant sobretot a fer una gran, una gran obra Uh, potser hi haurà una part o una primera part, una miqueta emotiva d’homenatge doncs, doncs, a la gent que ha estat, la que no ha estat, uh, una mica d'auto-homenatge pels que estem no? de el que hem fet i que hem deixat de fer. però després crec que l'acabarem fent un gran. Un gran muntatge on màhonta. Bueno, una de les idees que es barreja és que sortir doncs, tota la gent que està dels nou Pients dels 25 anys que es va crear. Ja sé que encara és d'hora per parlar-ne però si més no, a moda de pinzellada introductoria en aquest aniversari en aquesta commemoració dels 25 anys parlem una mica del que ha representat els nou pins per Tiana Home, jo penso que els nou pins per Tiana han representat doncs, una, una, una alternativa al, al teatre amateur perquè nosaltres, bueno, no sé tot i tota la vida ha sigut amateur des de, de l'any 86 que vam començar Maria Rosa el que és és que el grup ha anat tirant cap a, cap a un teatre eh, no professional però sí, però sí portat de manera professional, hem sigut molt serios, eh, hem intentat fer obres de nivell, hem intentat estar eh, a tot arreu allò a les hores que ha tocat assajar i la veritat és que creiem que ha sigut un, un grup sense menysprear l'altre grup que hi ha a Tiana, vull dir que són, són, són dos grups, a Tiana el que passa és que hi ha dos grups, cada un amb un estil o una manera de funcionar, però som dos grups. Crec que hem estat un grup que, que el que hem intentat ho hem intentat fer pel poble perquè la gent s'ho passi bé de la manera més professional possible. I penso que la gent que ens ha seguit i que ens ha vingut a veure, la veritat és que n'ha estat, estat molt contenta de, de, del treball realitzat durant aquests anys. No? De fet, l'altre dia recordàvem que al principi de tot a l'anys 86, 87, 88 els primers anys dels nou pins fèiem una obra cada quatre mesos mm -hmm. vull dir que, que perdó, al principi una obra cada tres mesos després vam passar una cada quatre i ara n'estem fent una o dues per any depèn de, del temps que tinguem, les coses han canviat però el que et motiva és un cop has acabat una, doncs tirar-ne una altra i no m'estranyaria o no, no crec que ens estranyi que tard o d'hora torni a passar algú de, de que acabem una obra com el Gronjol i diguem què, ho tornem a intentar la veritat sabem com fer-ho sabem a qui ens hem de dirigir a través de la federació i tot plegat i, bé, i per què no, no? I un cop acaba d'una doncs podria haver passat amb l'Oscar el que passa que molta gent no, no veia clar de que cada diumenge tinguéssim que sortir no, no us heu atrevit tant doncs, amb l'Oscar a sortir fora a portar-la no, fora fet, a de fet no l'hem presentada ni a la mostra de Pineda ni hem enviat bases ni res senzillament jo vaig fer 4-5 trucades als llocs estratègics on t'ha ens havien dit que si després del Gronholm portàvem alguna altra cosa que els hi diguessin i així ha anat, vull dir, hem trucat a llocs que ens estaven esperant perquè després de localitzar del Gronholm vaig dir escolta, mira que tenim això, doncs pues mira, per exemple el, aquest divendres dia 30 que actuem a Marrampinyo és, és, una, és la festa major d'aquell barri i ens han contractat per la festa major a Quart, que és aquest coplet de Girona també ens han contractat per la festa major a Mungat ja tenim una relació molt bona amb el grup d'ells i aleshores fem intercanvi, no? Quan ells tenen una cosa, la puja na tiana i nosaltres baixem amb un gat. A, a tallar resulta que una de les nostres actrius és la és professora de l'escola d'allà, aleshores també va ser molt més fàcil. El que no hem fet és fer-ho a nivell oficial, perquè la poca teníem, o la poca tenia molta gent, per exemple, no, no és que vulgui fer cada malament a ningú, però a mi personalment m'hagués encantat tornar, tornar a sortir amb l'Òscar, no?, perquè la vida és que m'ho passo molt bé actuant fora i tot el dia que portes però sí que és cert que esgota no? i jo això ja ho havia fet fa molts anys i jo vaig avisar, escolten que amb el Gromholm si ens passa això penseu no, no, no, cap problema, cap problema i la veritat és que tots hem, hem complert i gràcies a això ha funcionat el que està bé és que amb òscar, doncs, quan es va plantejar va haver-hi gent que va dir que no ho veia clar ho vam aturar i bon rotllo no, no passa res, ja ha sortirà algun altre no, no hi ha cap problema i abans d'acabar l'entrevista a mi m'agradaria doncs, preguntar-te sobre algun record o anècdota que ha generat el mètode Grolfom, perquè segur doncs, que si ha anat per tants municipis d'arreu de Catalunya i ha durat doncs, aquests tres anys segur que n'hi ha hagut un munt no sé si et quedes amb alguna d'elles Sí, aviam, en principi és la típica pregunta que et fan, que dius ara, ostres, ara no me'n recordo no? Uh -huh. que, però ens n'han passat moltes des de, des de vegades al final de l'obra l'altre dia la Nuri se'ns va quedar sense veu, se'ns va ofegar i, I jo, clar, representa que en aquell últim tros eh, només quedem ella i jo com a candidats, no? I la Nurissa m'estava ofegant, però clar, quedava malament que jo li dongués aigua que la gent no que sentarre, no? I després, clau, quan va acabar l'obra, molta gent del públic va dir, no, diu, diu, no, no, ja ho esperàvem que s'achequés ella, diu, però clau, diu que no sabíem és que tu no t'achequaries, I clar, i després al vestidor li vaig ja van a pardó d'ignuris que no cada bé que jo donques aigua, aigua, no, I, ja ja, però és que quasi m'ufegue, no, i ja, ja, però clau ja t'achecaras tu. Però clau Nuris és, és una actriu que li agrada molt que li diguis lo que ha de fer, no? I en aquell moment no entraven a buscar aigua, no? I la pobra va aguantar lo fet com va poguer, no? I després Vam, vam riure, i bueno, anècdotes ens han passat mil, des de frases cambiades, a vegades mirar-nos i, i que l'altre t'ha tirat un capellà, i te'l quedes mirant amb el que em dic, ara perquè m'escups, no? i aquestes coses, no? Però el que sí que és cert és que és una obra que va tan millimetrada i tan marcada, que a l'Òscar, amb menys bolos, sí que han n'hem tingut, de, de més anècdotes que amb el Bronco, amb el Bronco nem tant sobre el guió que és difícil que passin coses, no? Però sí que us haig de dir que amb l'Òscar, per exemple, un dia, una de les actrius, l'Anna, et uh, portava els uh, com que feia fred, duia mitjons abans de sortir les sabates de taló no? uh -huh. que feia la meva dona doncs quan va entrar, va entrar amb un mitjó i clar, jo me la vaig quedar mirant dir, bueno, i vaig dir, tu què fots amb un mitjó ara no? però vaig pensat no la miris perquè si la mides i l'ensenyes al mitjó li agafarà un marron i sí, sí, va passar com, com, bueno, com mitjó obre amb un mitjó net posat un, eh, només i, bueno, coses d'aquestes que te'n poden passar mil, no? Déu-n'hi-do, farciment sí. d'anècdotes i de records sí, i segur sí, sí. molts més que, que s'aniran generant a mesura que aneu fent obres. I tant, i el que sí que és cert que també hem d'agrair molt a tots els llocs que hem anat, la veritat és que l'ambient del teatre és molt bonic i, i tots són ajudes i facilitats amb el, la gent que porta el teatre o el que són el jurat o les persones que t'atenen quan arribes als pobles o on et diuen on et pots anar dinar, on et pots esmorzar... La veritat és que són, són, és un, és un molt, molt molt bonic i que encara que estiguis actuant doncs a casa dels de més, la veritat és que t'abren les portes com si fossis com si estiguessis a casa teva, no? I la veritat és que molt, molt bé, molt bé. Isidra Mestres, director de la Societat Recreativa Als Nou Pins, gràcies per atendre'ns. No, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé fins a una Moltíssimes altra. Moltíssimes gràcies. Adéu, xao. Radio Tiana, serveis informatius.